wa kila dalalatin fi an-nar billahi min adhabin nar rukuzangu katika imani allah tabaraka wa taala kuna mambo ameyaumba qadaran na kaamuwa yatokee katika mpangilio wake wa uumbaji. Yapu hayapendi lakini kwa mfumo wa dunia aliyouumba amepanga yatokee. Anayoyapenda yakabaki katika sheria. Kwa maana matukio yatatokea haya haya lakini sheria inaongea hivi. Nyie fuateni sheria, msifuati kila ambalo mnaliona katika uso wa dunia. Fuateni sheria. Ametueka hivyo katika dunia. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akatufundisha haya yote na uislamu kwa ujumla Kuna ambao wameishi na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndani ya kipindi chake Wakaangalia walikotoka na walipo na walipofikia humo mote utakuta miongozo ya sheria inaongea Allah anasema tilka ummatun qad laha ma kasabat wala ma kasabtu hao ni watu ambao wamekushapita tayari yaani wao wameshamaliza muda wao wala kum ma kasabtu na nyinyi mna yenu ambayo ndiyo machomo yenu wala tusaluna amma kanu ya'malu wala nyinyi hamtoulizwa waliokuwa kiyafanya wao ina maana nyinyi angalieni yenu Mnapitaje mnatembeaje sasa Miongoni mwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama alivoelezea Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu anhu anasema katika hadithi riwaya ipo katika sahih Muslim riwaya nyingine katika sunan annasai na vitabu vingine vya hadithi katika mlango wa fitna Hudhaifa ibn al kabla sijaisoma hadithi katika maneno aliyotwambia anasema kana an-nasu yasaluna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil khairi watu walikuwa wanapenda sana kumuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam Kuhusiana na mambo ya khairi tufanye nini tupata pepo tufanye nini tupata daraja mbele ya allah allah atakuridhia watu wengi walikuwa wanauliza maswali wa kuntu as'aluhu anishrri mahafata anidirkani lakini mimi nilikuwa napenda sana kumuuliza kuhusiana na shari milango ya shari ni mambo gani ambayo yatanisababishia mimi yatanipeleka katika shari yakaniharibia nauliza sana mambo ya shari udhefa anasema kwa kuogopa isije ikanikumba mimi shari kwa maana yeye alikuwa anaangalia matatizo yakijitokeza mimi niwe vipi katika uislamu wangu huu ili nisalimike nifike mbele ya Allah dini yangu iko salama na mtume akawa anamuelekeza sasa kama nilivyotaja riwaya hii ya Abdullah ibn Amri iliyo katika sahihi Muslim na vitabu vingine vya hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innahu kwa hakika Ilivyo kana aqan ala kuli nabiyin ilikuwa ni jambo la wajibu kwa nabii yoyote aniyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum awawambie awajulisha umati wake lile amalo ni la khairi ambalo yeye anajua kwamba hii ni khairi kwao. Ilikuwa ni jambo la wajibu kwa kila mtume. Anidulla ummatihi ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhu sharra ma ya'lamuhu lahum. Na kuwaonya, kuwatahadharisha umma wangu, umma wangu kutokana na khashari ambayo anajua nabii kwamba umati wangu ukijiingiza katika hili umati wangu wakiingia katika hili wameumia basi nabii yeyote alikuwa anautahadharisha umma ili wasije kuingia katika matatizo imma ya kidunia au ya kiakhera au kote kote akasema rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa inna ummatakum hadhihi juilat afiyataha fi awwalha wa sayusibu akhiraha balaa'un wa umuran tunkirunaha Allah ameujalia akaupa baraka umahu huko nyuma mwanzoni huko yani yeye na masahaba zake lakini huko mbele huko huko mbele huko huko mbele huko Andiyo ndio huku huwezi kusema mbele kwenye hakujafika bado labda. Huwezi kuuliza swali hili Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam huko mbeleni kuna mabala Balaun wa umurun tunkirunaha. Na kuna mambo ambayo nyinyi ni munkarim tuk matatifu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam tajiu fitanun Zitajipanga fitna zinakuja zinawafuata watu yani matatizo fitna zinawafuata watu yuraqitu ba'daha ba'dhan au yuraqitu ba'daha li ba'dan. kila fitna inayokuja janga tatizo linalokuja likapita linalokuja mbele hujui ni lipi limezidi wasema afadhali balaa ya juzi kuliko hii hapa thumma taji'ul fitna kisha litakuja litakuja janga sasa fitna zito huko mbele huko yatatokea mtume Anasema sallallahu alaihi wasallam fayaqulu almu'min uti ambaye ana imani ya kumwamini Allah subhanahu wa atasema hadhi muhlikati Hii hainiachi Fitna hii inayokuja hainibakishi. Thumma takshif kisha inaondoka. Watu wakabaki na salama. Wakaendelea kuishi vizuri. Fumma taji'ul fitna. Kisha inakuja fitna nzito. Fayaqulu mumin Mu'min na imani yake anasema hathi hi hathi hi. Ha, hii yenyewe sasa. Maisha takuwa hivyo huko mbele mtume akatufundisha kitu sasa anachotufundisha hiki alichokielezea ni matukio ambayo Allah ameandika kutokea katika dunia matukio ambayo yeye Allah katika kuumba kwake ameandika sio kwamba ameyaleta anayapenda la amekadiria katika uumbaji yatakuja kutokea mtume anatupa mwongozo sasa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema faman ahabba kwa yule anayependa aniuzahzah 'an an Allah amkinge amweke mbali na adhabu ya moto wayudkhalal janna na aingizwe katika pepo ya Allah anayependa hilo kama hupendi haya lakini anayependa fal ta'tihi basi mauti ya mkute yeye kifu kimkute yeye wa yu'minu billahi wal yawmil Hali ya kuwa amekama thubuti katika kumuamini allah na naamini siku ya kiyama itafika hapo katika imani afikirie imani yake hii asitoke hapo haya mafitina yote yakitokea We katika imani yako tu usitoke hapo wal ila an-nasi au ma yuhibbu an yu'ta ilayhi lakini pia awatendewe nzie lile ambalo yeye angependa atendewe vile vile hu ni mwongozo sasa wa kuingilia peponi unaotokana na maneno ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haya maneno anayataja rasulullah kwa mnasaba wa fitna zitakavyotokea huko mbele na hii ni kama alivyo sema kule Allah Tabarak wa Taala fafiru ila Allah Kimbilieni kwa Mola wenu. Kwa Allah niko salama, kwa Allah niko kuliko salama. Fafiru ila Allah. Mtume anakutaka kamata imani yako. Ishikilie. Usikubali kuponyeka mpaka ukutane na Mola wako. Kimbilieni kwa Mola wenu. Dugu zangu Haya maneno mtume ameyazungumza haukupita muda mrefu Moja katika mahalifa waongofu tunaojua Uthman ibn Affan kipindi chake ndio kipindi kilizaliwa matatizo hili lina linakupa lina somo wewe leo kwa binadamu binadamu kama alivyo sema Allah tabaraka wa taala kadhalika salaknahu fi qulubi almujrimina ndivyo tulivowaumba hao watu waovu watu mujrim watu waharibifu ndivyo tulivyo ndivyo tulivowaumbia tulivo moyo wao Uthmani ibn Affan alikuwa ni kiongozi katika Uislamu kwanza ana sifa ya upole na huruma Uthmani ibn Afani alikuwa ni miongoni mwa maswahaba ambao walitoa mali zao nyingi mno mpaka katika baadhi ya utowaji akabashiriwa pepo kabisa Uthmani ibn Affan Uthmani ibn Afani ni katika maswahaba 10 waliobashiriwa pepo na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam Uthmani ibn Affan ni mtu ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam alimoezesha binti yake wa kwanza akafariki akamoezesha binti yake ya pili ni kule imani alionayo na mahaba alionayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa Uthmani ibn Affan na Uthmani tukisema tukunjoe ukurasa wake kwa kweli utatuchukua muda mrefu pata picha tu kwamba Uthmani ibn Affan alikuwa ndiyo huyo ikutoshe kwamba ni katika waliobashiriwa Heku ya Allah tabaraka wa ta'ala tangu akiwa hai hilo linatosha kwa ndalili toshi Alipokoja kuchukua nafasi ya uongozi na si kwa kujipendekeza yeye bali wale watu wa shura wakampitisha kwamba huyu ndiye atakayotfaa na akakubali dhima mzigo kwamba ni jambo zito lakini analipokea kwa ni kiongozi katika ummahu na pakalio tunamtambua hivi hajasalimiki Uthmani hajasalimiki Hawa ambao Allah amewaumbia mioyo yao kama ni mioyo ya batili ambayo Allah nasema ndivyo tumewaumbia hao mioyo ambayo hiyo inayowashughulisha wengine ndio wanaharibu kabisa dunia yao wanaiharibu akhera wameshaiharibu Yaani akhera hawatarajizo zote na dunia pia nayo waniharibia sasa. hawa tulivoombea. Hawallahu inna mujrimuna. Ni watu wa porofi, watu wa madhambi, watu wa katika Almurjifuna murjifuna fil hawa Uthman ibn Affan pamoja na uzuri wote ambao leo ukiwa umetulia na akili zako za sawa sawa unatajiwa mazuri ya Osmani utasema radiyallahu anhu. Allah awe radhi naye. Allah amuingiza peponi. Yeye ni miongoni mwa walio Na awe pia utasema Allah amkirimu pepo yake ya juu. Lakini sani, watu walijikusanya wakaanza kumtafuta Uthmani makosa yake. Watu wakaanza kumtafuta Uthmani kwa sababu zisizo na maana. Yaani sababu ambazo yale matukio ya kweli yalikuwa na sababu za msingi ambazo zinakubalika katika sheria kwa kazi horodheshe na mengine ya kumsingizia singizia mpaka aonekane kwa Uthmani ni kituko duniani hapa na wakafanikiwa wakalianzisha vurugu baya sana sasa fitna ikizaliwa tatizo lake ni kubwa sana yani kuwatuliza hata hapa msikitini sisi sio wengi hapa kihivyo japo ni wengi kwa namna flaki. lakini patokee hapa vurugu hapa wenda wawili tu basi wote watanyanyuka na jinsi ya kulituliza ili patulie patashughulisha hapa kwa mpaka kumwambia mtu kaa chini kaa chini usio hakusikii anakusikia na chini anajiwa kwamba chini ni hapa lakini kuna kitu kinamshugundisha ndani ya moyo wake hiki ndicho ambacho kikiondoka ndo chini anaweza kukaa kama akijaondoka basi chini ya kai yani amekubali lolote ulifanya hata ikibidi hape ndo hiyani, hilo ndo tatizo la mwanadamu Osmani akatafutiwa kashfa hahusiki nazo sasa kweli inaingia kilini mbona hajeenda katika vita vya badiri mbona hajaenda waanze sasa watu wa mbona kwenye vita vya badiri na sababu nyingine za ukufu upuuzi wakazichukiza yeye mwenyewe anayesema hajeenda kwenye vita vya badri yeye hajaenda lakini amtaja Usmani ndotaka paona ujinga. Almuhimu ndivyo binadamu walivyo Sasa sisi kama Waislamu tunama na tupo mwongozo. Mafitna haya kwanza tujue kwamba yani binadamu wana matatizo haya. Lakini binadamu anayetaka radhi za Allah tabarak wa taala haya kwanza ataogopa kuyaingia. Asije kuwa yeye sasa ni kama ni sehemu ya petroli. Badala ya kuwa matatizo yapungue au yaondoke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 abuduho wa rasuluhu amma zangu katika imani maneno tunayayosoma tunapenda Yeleweke kwamba ni mwongozo wa mtume wetu yani huyu ndo mtume wetu na yeye hajaondoka yani hiki cheo cha kwamba yeye ndo mtume wetu hakijaondoka kwetu sisi na kama unajihisi kwamba cheo chake kwangu hakina nafasi umeumia wewe ye cheo chako kipaale pale kwa mujibu wa sheria kwanza utamboe hilo na kile kinachozungumzwa katika sheria unatakiwa ukielewe. Moyo inna sam'a walbasara walfuada Kulu ulaika kana anhu mas'ula. Masikio moyo na machi vyote hivi siku ya kiyama utaulizwa peleka jicho lako uone na ukielewe ukitambue kwenye salama yako wewe yani salama yako wewe ya kidunia iko wapi kushabikia inamana kunatoka ndani ya moyo Unashabikia kwa mujibu wa Allah tabaraka wa taala au unashabikia kwa mujibu wa nini hakikisha moyo wako unashabikia unachoshabikia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala kule kushabikia kwako ni ibada na Allah atakulipa kuchukia kunako ni kwa ajili yake yeye na Allah atakulipa na huko ni kujiweka karibu na Mola wako ndipo aliposema fa'iru ila Allah nyinyi waje nyinyi kimbilieni kwa Mola wenu kimbilieni kaeni karibu na Mola wenu Allah tabaraka wa taala lenye balaa yeye akitaka ndiye analiondoa kama kunyanyua karatasi wala hakuna uzito Jambo jepesi kwa Allah tabarak Ni yeye Allah tabarak. Sasa isiwe kwamba jambo ambalo Allah anataka aliondowe kwenu lakini wewe unataka libaki. Yaani Allah anataka aliondowe wewe unataka libaki. Siwe hivyo. Sisi kuna hali ambayo tunayoishughalia sasa hivi. Inatushughulisha kwa kweli. Inatushughulisha sasa kuna yale tumeyaona na maneno maneno yanayotambaa tambaa hayo kila mmoja aongee lake sasa kwa mtu ambaye anajua fitna na ubaya wake hawezi kushabikia lolote katika Kwa sababu fitna haiwezi kutibiwa kwa fitna bali ni kuongeza fitna ndio maana nikapenda nikusomeeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Anatuongoza nini Anataka wewe ukae katika imani. Kuna hadithi nikusemeeni ile wiki iliyopita nyuma alivyosema kwamba basi mwenye mbuzi aende kwenye mbuzi wake. Mwenye ngamia aende kwenye ngamia wake. Mwenye shamba aende shambani kwake kwenye ardhi yake. Na yule ambaye hana shamba, mbuzi wala basi akachukue panga lake atafute jiwe gumu mtume anasema apige lile jiwe gumu panga lile sio akakate kwenye nini aende kwenye jiwe gumu akapige lile ili panga likate katike asije akapata kushabikiwa kwamba ah kwa hili aah ah, ah, la utaharibu haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam haya mambo nikizaliwa zaliwa yanakuwa hayana bingwa wala hayana mshini Hwenda yule ambaye alikuwa na jaziba kubwa utasikia lile ndo kaburi lake asafika akhera kwa lipi limemuondoa akhira siku ya kiyama utaulizwa ulikufa ulikufa kwa ajili ya nini uliua kwa ajili ya nini ulikuwa kwa ajili ya nini yani kila kitu siku ya kiyama wewe atakuauliza majibu yatakuwa magumu Dio maana mtu mkatwambia kaeni kwenye imani naomba Allah tusaidie wingu linalotushughulisha Allah aliondoe turudi katika salama yetu na atujalie hushu na kumnyenyekea yeye kwa msaada wake ala nabina muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in